بسم الله بسم الله بسم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين Dva islamska grada Mekka i Medina zauzimaju kod muslimana posebno mjesto time što su posljednja božja objava i poslanstvo vezani za njih. Život božje poslanika sallallahu alaihi wasallam i događaju kojima on učestvuje detaljno su opisani zbog njihove važnosti za islam i muslimane. To su živi primjeri iskrenosti, poštenja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 to spomine i kur'an azimusak wa in din dallah ibran rabbuhu bkalimatin fantumahum ikada je iskušao ibrahima gospodar njegov nekoliko naredbi pa je on potpuno izvršio qala inni ja'aluk Allah je rekao, učinit ćete ljudima predvodnikom. I neke moje potomke, zamoli on. I neke moje potomke, zamoli on. oanje moje neće obuhvatiti navjernikekaza on. u mnogim drogagaajima vezani zamek koih gradnikke abe usvoje ibrahim aliihsselam. dodivo je allaha dl leuhu skrrušeno u dovama da bo podari sina dobrogih plemenitog. paga je Allahallah djel lehanuhu obradovao sma ilomm aliih selam kada je imimao 86 sixest godina. وَقَالَ اني ذاهب الى ربي سيهدين اي ريشه يا سم اناي كوي ايدي تومي غصب دارو اون سمي افوت تي ربي هبلي من الصالحين غصب دارو موي دارو Anta so ne bude ulami hanim. Pa ga obradovao s đečakom blagoj Ibrahim alejsalam je došao u Meku, vodičstvo vasina Ismail alejsalam i Rabinu Hajaru. Tu ih ostavlja u pustoj dolini i vraća se tome narodu. Kada vide Hajaru, da je ih ostavi u toj nepodnoj dolini. Ej nekedrebu, vo te truku na bi hadlvadilljadi,lej sebihi en nisu vdašej. Gdje odlaziš i ostavljaš na s u koju nema nikoga i ništa. To je ponovila vešne puta, a Ibrahim alihi celam svoj put i nije to oko, kaga ona upita. A Allahu, emer rake bi hadda, jeti avlah to na redijo, nam jeted. Odgovori on. Pa ona tada reče svoje poznate riječi. Idem lajubaj je ona. Kada je to tako, neće nas ostaviti Allah i vrati se nazad. A Ibrahim alaihissalam nastavi svoj put, sve dok ne dođe do mjesta zvanu se niđe, pa se okrinu prvom mjestu na kom ih je ostavio i dignu uši ruke, počije učiti sledeću domu. Robbena im. Kanto min zurrijeti bi vadin gajri vizarin Rinde bejtika mu naš, ja sam naselio neke svoje potomke U dolini u kojoj se ništa ne slije Kod tvoga tasnog hrama Rabbana li u timu I kada mneno nasita hoili lei da bi gospodaru naš obavljali namaz zato učini da srca nekih ljudi žude za njima wanruzukuhum minas samati la alahum i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili Vrto je potrošila Hadjera ono što je ostavio od rane i vode Ibrahima, ale i selam, tako da je zabrinuta počela trčati između dva brežuljka zvana Stafa i Merva, tražeći vodu. U tom trenutku provrela je iz zemlje bistra voda na mjestu gdje je bio njen sin Ismajla, ale i selam. Obradovala se time briljiva majka, a u isto vrijeme i pobojala za svoga sina i reče u tom trenutku Zem, zem! Čani, čani, ne bili voda umanjila svoj izlazak. Takvo je provralo, poznato vralo zemzem, iz koga i danas izlazi obilna voda, koju piju stanovnici meke i oni koji dolaze da posjete ovaj mubarek kradu. Zatim su se tu naselila arabska plemena, jer u užarenoj pustinji izvor vode je neprotjenjivo blago i predstavlja izvor života oko koga se okupjaju ljudi. Jednog dana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 Sjeli ovaj događaj opisuje nam Kur'an Azimushan. Falamma balagha ma'ahu sa yaqala ya bunayya inni ara sam manam ani azbahuka fanzur ma za. on odrase toliko da mu počne u poslu pomagati Ibrahim reče Oče moj, uzmo tam vidio da treba da se zakoljen. Pa šta ti mi kažeš? O oče moj, reče, postupio nakako kako ti se naređuje. Vidite se ako Bog da da će biti strpljiv. Alamma aslama wa sallahu lil jadid dvojica poslušaše i kad ga on položio celom prema zemlji Wa nadaina hu aybrahim Mika O Ibrahime Ožen sonda se odazvao objavi usmu. In Mi ovako nagrađujemo one koji cine dobra djela. In je zaista bilo jasno iskušenje. وَقَتَلْنَاهُ بِذِبْحِنَا عَظِيمٍ اِذْ اسْقَوْنَا مَاءً كَثِيرًا كُرْبَانًا وَانْتَرَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اِذْ ظَمِئْنَا عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ Za to Eto tako mi nagrađujemo one koji dobra djela cine. A on je doista bio od naših grobova, djernika. Nakon što je odrasao Ismail, alaihis salam, posječuje ga njegov otac, Ibrahim, alaihis i nalazi ga kako ošli koplje nedaleko zem zema. Obezoval se se ovom susretu i reče tada Ibrahim, Ismailu, alaihis salam. Ja Ismail, o Ismail, inna Allahe emarani bi emrim, Allah mi je naredio da uradim nešto. Tamu reče Ismail, alaihis salam. Tasna' ma emaraka rabbuk, pa uradi što ti tvoj gospodar naređuje pa reče Ibrahīm a.s. wa tu iinu mi i da mi pomogneš tam odvor Ismađil a.s. wa uiinu ka pomoču ti fa inna Allah emarani an abnihahuna bejta dojica mi Allah naređuje da ovdje sagradim bejt Čavu i kada su počeli sa sagradu Čavu Ismađil a.s. donosio kamene a Ibrahīm a.s. ridao stojeći na kamenu sa kome su otišao da njegova stopala stekao mi Ibrahim samogradnjok je avija upiste uzišteni Allah jalla sanu Kur'an wa id yarf'u ibrahim alqawada min albayt wa isma'il idufti Rabba na teqabbal mimna inneke anta samiju l'alim. Gospodaru naš, primi od nas, jer ti u istinu usrećeš i srez رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ غُسْپُدَارُنا اُتِني نَسْ نَازْوَايْتُ سِتِبِي أُدَانِيمْ اَيْ پُورُد مَنَاسِكَنَا وَانْتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ <tavabur rahim> Pokaži nam obrede naše i oprosti nam jer ti primaš pokajanje i samilosan si. Nakon što je sagradio Sveti Hram Ćavu, pruži Ibrahimu alejsalam sledeću čudovu. Alhamdulillahillazi <tavim> wahabli 'ala al-kibri isma'i wa A uk. Svala Allahu koji mi ustarosti podario Ismaila i Isaha. Inna Rabbina Sami'u ad-du'a. Gospodar moj, uistinu uslišava molbe. Rabbij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Gospodaru moj, Daj da ja i moji potomci obavljamo namaz. Rabbana wa taqabda Gospodaru naš, ti primi moju molbu. Rabbana fil liwali wālidayya wal mu'minīna yawma yaqūmul hisāb. Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim. ...i svim vjernicima... ...na dan kad se bude polagao računci. I učio je... ...robana... ...obracihim... ...rasulam... ...minhum... ...jatvu aleihim... ...ajatike... ...va juallimuhu. Gospodaru našu... ...pošaljim poslanika... ...jednog od njih... ...koji će im ajate svoje kazivati... ...i učiti ih knjizi...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 da im ukazuju na dobro i odvraćaju ih od zla Ishak, Jusuf Musa, Davud Suleiman Isa i mnogi drugi nama poznati i nepoznati nego vještavaše svojim narodima dolazak posljednijeg Božijeg poslanjnika, decajno im ga opisujući, tako da su zdali njegov opis mjesto gdje i kada će biti poslan pa čak i njegovo društvo Havi bili su opisani وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم اَكَدَ إِسَا سِن مَرْيَمِنْ رَكَ اَوْ سِنُوِ إِسْرَائِلَوِ يَا سَوَمْ عَلَّهُ وَسَلَانِكُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم Dikon ni ma be na je daja ni na te rotti o amu danšiom birom Da vam potprdim prijemene objavdeni te vvra i da vam doneem radosnu vijec. Omu danšiom biom suli min da dinmumen. I da vam donesem radosnu vijet o poslaniku koji se kosmije mene doći. Ime mu je Ahmed. Muhammedu Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. Walladzina ma'ahu ašiddau ala lkufpariru hama'u beynahum tara'hum rukkan a oni koji su sa njime žestoki su prema nevjernisima a sami milostivi među sobom vidiš ih kako se klanjaju i licem na twe padaju tezdučine tarahum ruk'an sujdede yartaguna fadlan minallahi waridwana tezdučine želeći Allahu nagradu i zadovoljstvo Simahum si uđuhihim min asaris suđud Njalicima su im znati od spadanja lićem na sve Zalike maseluhum fit taurah Tako su opisani u sevratu Wa maseluhum fin inđil A njivo primjer u inđilu ke zara'in akhraja šapa'ahu fa azarahu fa stagleda fa stava'a ala suqihi yuhjibu z zura'a je kao biljča kad izbati svoj izdanak pa ga onda učvrsti i on ojača izdravite na svoje stavljici yuhjibu z zura'a li yagidu bihi mulku fār I se na svojoj tablici za divlujući stihat. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abnahum Oni koji smo dali knjigu znaju poslanika kao što sinove svoje znaju. Wa inna fariqan minhum liyastumuna alha A to je ta od njih svesno istinu prikrivaju. Rođen je on 5. godina od ECA, ale salam, do v nedolja bečali poznani. pojava i istina zakojemu dolazi, obasja svieti ukaza na pravi put. Rođen je 5. 71. godine u Mekki od majke Amina i oca Abdullah. Nedozi radu dao drasti okhidu svoga oca koji peskali neposredno priložen Muhammed sallallahu alejhi ve a ne osjeti dugo ni toplinu brezljive majke, jer i ona presali kada mu je bilo šest godina. Potom biva kod djeda Abdomo Paliba dvije godine, sve dok i on je presali, te naposljedku dođe u ruke svojega Amiđe Ebu Paliba kao jetin siroće. Odrastao je u Meksiji kao pasir. Bilo je uzorno vladanja, nečuvene istenosti i poštenja, tako da su gastronici Mekije prozvali El Amin. Iskreni, časni, pošteni. Siromašnima je udjeljivao, potrebnima pomagao, Sidošar je stitio, pravedan bio, hudbino obilazio i kom je pazio. Sve ove divne osobine krasile tolik Muhammada s.a. još i prije nego se je postao Boži poslanic. U svojoj godini volio da se osvami izvjesno vrijeno u pečini Hira, nedaleko od Mekke, i tamo u tišini i miru predate i balja tu. U mjestetu Ramazanu te godine, dok se nalazi u pećini Hira, dolazi mu mene Džibir i kaže Ikura, uči! A ono zovara. Maa eladi qari. Ja učiti nezna. Samo žibil puno naredi. Iqura uči. A on istim riječima odgovorim. Maa eladi qari. Ja učiti nezna. Tati in poči žibil učiti prvu objavu. Časne riječi uzdišnju Allaha jalla Gospodara trih stvatova. Iqura bismi rabbike alazhi khalqu. Uči u ime gospodara dvoga koji tvara.oko najko. Tvara čovjeka od onog što se zakvači. Uči, tvoj gospodar je plemenic. ko koji poučala Peru. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ poučava čovjeka onome što ne zna a pa uđrštao od ovog narodnog događaja uđurbanim korakom vraća se ume domu govoreći zemmiluni zemmiluni pokrijte me pokrijte me nakono da smiriju reče svojoj obrijedljivoj ženi Hadidži u tamu se decelo ona ga hoće umirivati riječima كلا ضل الله ليه كما من الله ما يخزيك الله ابدا نيتك الله نيكدا اسرباتتي انك لا تصل الرحم في ادرجا واشربينسك veze وتحمل الكل وماجه слабе وتكسب المعدوم ودي له يستر ماشنيما وتقرب في مسجوتك وتعين على نوائب الحق Tommažeš istinu obilno. Zati ne ododeatan njiine, vreki je bi neotalu su na Rođako. Ego opita a se declo Mohamed o sallallahu Alehi wa Sal. Nakostomo oppisa o taj događaj neće vereka e bi neotavu. Haddel namut eller Allahu ala muuta. To je namut. Gibril, taj koga je posal Allah jeella sanhu musaawareih seran. يا ليتني فيها جذعا كما треће да се вратим у младост لјетни акуну حي اذ يخرجك قومك اذا بدهمجيد када те буде прогањао твой народ а реће боги бостванин صلى الله عليه وسلم ا انا اخرجيهم جرте они мене прогонити и لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نيه نكدا دوشاو چوك سوك ريشن. ونميسا تشين تي دوشاو. أدمو لدي نيسو بيلي نبيتلي. وإن يدرقني يومك أنصر كنصرا مؤذرا. يأكو دوچه کم تاي دان توموش تي سوام سوام سناغو. ناكو سوبيه ويؤبيه ويؤبيه ويأني ريشو زيسن الله جل وسانه. يا أيها المدسل. أو تي kum ustani i opominji wa rabbaka i gospodara tvoga veličaj wa siyaba i haline svoje očisti wa ruzza tajur i kumira se kloni wa lan tamtastir I ne prigovaraj, držeći da je mnogo. I radi gospodara svoga se strpi. Počinje Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sellem pozivati ljude u pravu u vjeru i imi islam. Nakon što bih objavljen kur'anske riječi. I opominji svoju najbližu rodbinu. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ I budi blaz prema vjernicima koji te snijede. فَاِنَّا فَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيُّ مِنَّا تَحْمَلُونَ A ako te ne budu poslušali ti reci, ja ne imam ništa s tim što vi radite. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيدِ I osvoni se na sirnoga i milostivog. أَلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِيدِ Koji te vidi kad ustaneš da sa ostalima molitu obaviš. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدِ Jer on doista sve i sve zna. Otišao na bezulap sastav nedele kod Kjabi, i nakon te podloke rešije da se sakupe rekao im je. Zbog أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من تفح هذا الجبل كنتم مصدقيه حكوه što obavijestio da će konjica izaći proti vas iz nožja ovog brda. Da li biste mi vjerovali? Kažu: "Neam, ma jrebna alejk kadbah. Kakako? Nikada u tebe nismo čuli laž." rekao su oni. Pa im on reče. فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ دَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ Доистa sam ja vaš opominjač od šestoke kazne. Od tada počinju uzdostavljena muslimana i njehovi progoni. Javno nisu smeli učiti Kur'an, niti izvršavati verske propise. A onaj koji je primio islam, a nije imao svojih bližnjih u Kurejić plemenu da ga zaštite, uzmu u svoje okrilje i spriječe napade mušljika na njega, bivao izložen mnogim napadima i matretiranima. Tako da su neki kao što so je Bilal ibn Redba izvođeni u pustinju i tamo na uzalenom pijesku izlagali nesnosim patnjama, ali i pored toga ostali su ustajni u svojoj vjeri i u najdježim slušenima govorili, Ehadun, Ehad, jedan je, jedan Allah. Samo je Allah doličan da ga obožavamo i da mu ibadat činimo. Tu su i prve žrtve, šehidi u islamu, međa, majka Ammarova i njegov otac Jasir hodlili su potiških putnjama, ali ipak nisu hteli da da se odreknu prave vjeri i napustije. Tak nam se mara la kusna i razdeli od strane mušrika i ne vjeruje to negovog naroda, tiško su pale Muhammedu sallallahu alejhi a Qur'an medje u tihah. Wasbiru budi, a srce je biti samo uz Allahovu pomoć. وَلَا تَحْذَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي بَيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. Dat mu je najveći nadnaravni dokaz koji je ikada dat nekome od poslanika. To je bio jasan znak da je on istinski Allahov poslanik. Dat mu je uzvišeni Kur'an... Božja riječ koja je nedostižna. Najbolji pjesnici stajali su pred njim kao mala djeca začuženi njegovom ljepotom. Nisu mogli sastaviti jedno poglavlje slično kuranskom, a uz on govori o prošlosti, sadašnosti i budućnosti. Kada su mušnici vidjeli da ne mogu ništa učiniti protiv Kurana, izdali su sljedeći zakon koji i Kur'an spominje.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 koja mu je pomagala i tješila ga u najtežim trenucima i svoga Amidu Ebu Taliba, koji mu je bilo od napada nevjernika. Godina u kojoj su umrli Hatida i Ebu Talib nazvana je godinom žalosti. Nakon toga povećavaju mušljici napade na muslimane, te tako pod pridiskom izlostarga ima napuštaju u grad Meku i seleje se u daleku Abefiniju. Bruj muslimana koji su učetovali u toj prvoj hijri, bio je 12 ljudi i 4 žene. Abresinski vladar im je izražio dobrodošlicu i dozvolio im da ne smetano borave među njegovim narodom. Desilo se da su muslimanima Abresini, čuli da su prvaci u Meku i po lijepo postupati sa muslimanima, pa se vraćaju u Meku. Ali ta vijest nije bila tačna, već nasuprot povećalo se zlopadljane na muslimanima. Samo zato da su vjerovali jednom i jedinom Allaha Đallašanuhu. Potom tomu po drugi put, celi sobe sinju, i njiho broj dosiži osamlesiti tri čoveka i deletna je zjena. Dawe Allah djalešanuhu da primi islam neđašia abesni su kralj, ki pomogni muslimane u zemli prekomora, daleko od njihoj Mekke. U tim težkim trenutima, po častju i odlikalo uzvišani Allah djalešanuhu sloga potanika Muhammada sallallahu aleyhi wa sallam, što ga je preniu iz u mesižu aksa u Kudusu. Kaže o tom je Allah djalešanuhu.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 pokazao mu djennet i djehennem i poslanike njega. Tu je Allah djellešanuhu propisao kao obligatnu dužnost i jedan od temela islama, klanjanje set namaza. I pored toga što su Muhammedu sallallahu alaihi wasallam date mnoge muđize, nad prirodna djela, mušici u Mekhi nisu htjeli da vjeruju i dalje su nastavljali sa progonima muslimana. Jedan od najpoznatijih događaja vezani za nadnarodna djela jeste i rastripljenje njeseca. Iko tauram bantins sa utom šavkal qamar čas i mesec se raspolutio oni i jevau ayatin urduj wa yakunu sihrun oni uvijek kada vide neki znak okreću glave i govore carolijane ne prestana A oni kazalbu I nije ču i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno. A već su im došle vijesi koje treba da ih odvrate, mudrost savršena tumtum tu godzoru, ali opomene ne korite. Hušbon forrumruđu na ni nelđnike na hun Roši na dan kada ih vlasni pozove na nešto užatnost. Oboreni pogleda izlaze iz grobova kao da su skakavci rasuti. Muhtayin ilad da yaqulul kanfiruna hadha yawmun 'asir. I netremice gledajete u glasnika žureći nevjernici govore ovo je težak dan. Kada se dogodilo ovo čudo, pomisliše tuminjavi da su očarani. A kada su nešli pudnici i obavjetli o tome, kako su i oni vidjeli, reki mu je svaka sumja. Najveća mucida Muhammada sallallahu alaihi wa sallam jeste tam Kur'an. A o tome se kaže A oni govore, on ga izmišlja. A oni govore, on bi surati mislihi, wadruu mani srani tum pod Reci, dajte vi jednu suru kao ste njemo objavljena i koga god voćete od oni u koje nima laha vjerujete u pomoć pozovvite ako i siu govorite. I kaže mija kunem takole ubelju minu.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 Da je došlo vrijeme kada treba da se pojavi posljednji Božiji poslanik koji je opitan u drevnim knjigama. Zato su oni došli i nastanili se u ovim krajivima očekujući njegovu pojavu. U to vrijeme jedna grupa Medinelija dolazi u Meku da obavi obrede hađa i susreće se sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam koji ih poziva u islamu. Zaloboljene potlom i slama, krasno ga prihvataju i obećavaju mu da će ga štititi i širiti među saunica u Medini i da će dući sa svojim narodom sljedećeg godine. Tako je ostvarilo i otvarilo. So čovjeka i dvije žene i na mjestu zvanom Akaba dali zavjet da će štititi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i boriti se protik onoga ko njega napada. Izabrali su među sobom 12 svojih predstavnika koji su bili njihovi prvaci. Nakon toga, tredje se muslimani zmakiju u Medinu Po u o manjim grupama gdje ih dočekuju njihova braća po vjeri i sa njima dijeli sve što imaju odlaze u mjesto gdje mogu slobodno obožavati Allaha dželle i ispoljavati njegov islam tako su se selili dokle jedan isna nije ostao Muhammed sallallahu alejhi ve selle ocakujući Allahu dželle šalahu narodbu da mu dozvoli hidru tek kada se sasvim moglić u svojoj vječnosti da se dogovori da će u čim de sam Muhammed sallallahu alejhi ve selle dolazim narodba se preselju blagoslovljeni grad Medinu وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ لي اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ I kada su ti nevjernici zamke razapinjali da biste u tamnicu bacili, ili da biste ubili, ili da biste prognali? Sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom radi Allahu Anhu, napuštaju svoj voljeni grad neku, dok nevjernici kreću u potragu za njima, sklanjaju se u jednu pečnu gdje pa u plece mrežu, A Golubica s jaje. I kako prolazi potjera pored njih, ne pomišlajući da su oni nedaleko od njih? Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao ga je Allah, onda kad su ga oni koji ne vjeruju, prisilili da ode. Kada je s njim bio samo njegov drug zatoni dvojica vila u pećini Izniq ulun li sahibih la tahzan inna allaha i kada je on rekao drugu svome ne brini se allah je s nama fa allahu fatimatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata ladhin katsaru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 Napustili su dragu im svima metku, da bi nakon osam godina došli sa oko 12.000 pobjedonosnih vjernika i ušli u svijeti grad bez borbe, donoseći njenim stanovnicima uputu i opraštajući sve one progone koje su od njih podnijeli. Takav je islam, vjera pravde i opraštanja, vjera koja donosi sreću ljudima, vjera koja zbižava ljude i čini ih vraćom. Neka posta je ten kard je se sastaju muslimani. Otvarila se doma Ibrahim alejsalam. Danjina an asida minan lati te hui ilayhin warzuqhum minas samarati da se neki ljudi žude za nama i obskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalili Bini. Milioni muslimana svake godne dolaze u Meku odzivajući se pozivu Allah, i vraćajući se nam, a naredbi Allaha džellej te'ala. Wa'adhin nasbil hacci ya'tuu rijalan wa'ala kulli I oglašiti ljudima hac. Dolazite ti peške i na planinama iz lovajte iz mjesta dalekih izračavaju hafski propiseti u jednoj od deci okreti u džizema jedno i uteče Allahoverečim in awal bayt wud'a prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki blagoslovljen je on I putogajetoima. Ihi ajetum daninetum na fomu i zoji. U njevutu znamenja očevidna, Mjesto na koje ne stajao Ibrahim. Wana dahona kena aine I onaj ko uđe u biće bezjedan. Wallinlähi a nati heǧun daiti na ni sepolej ni Kod otaci tih ram dužanje Allaha radi svaki onaj koji omogućiti. Wa an kan A onaj koji neće da pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Te jednom cilju izgovarajuće reči dolbi je. Lam ta ikarna لباك لا تريك لك لباك إنه عمضة ونعمة لك والمس لا تريك لك la... Odazivam se, moj Allahu, odazivam Odazivam se, ti suparnika ne imaš Odazivam se Tva hvala, blagodat i vlast tebi pripadaju Ti suparnika ne imaš Divan li je to prizor? I divna li je koja ih jedini je, i ne pravi među njima nacionalne, niti klasne razlike. Ne ima među ljudima razlike osim po bogoboljaznosti. Čuje se tihog glas slavljenja stvoritelja kosmosa i sve ukazuje na njegovu savršenost i mudrost. Poslušajmo Ezan koji se danas razvije ženerkom. Ezan se uči u glavnoj džavniji na svijetu i na mjestu gdje je jedan obavljeni namaz vrijedniji od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu. Prizor Čave ništa ne može dočarati. Tu se duše napaljaju i kao da se otvore neke druge tajne oči. Nadamo se da će nas dar nakratko premijeti ovaj mudarek Ezan u blagoslovljenu dolinu Metke i da ćemo osjetiti dio je pote prisustva kod Čave. To što su čuli muslimani u Medini, Da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam krenuo na put hijre iz Mekke sa svojim vjeznim drugom Ebu Bekrom, radijallahu anhu, izlazili su svaki dan očekujući njihov balazak. U mjestu Kuba, nedaleko od Medine, Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa tamošnim muslimanima potavlja temelje prve djanije u islamu. Sadovnici da Medine ih veoma srdačno dočekuju, izražavajući im dobrodošlicu. Hitali su prema neizražijim gostima, izražavajući svoju neizmjernu sreću i radost, što će boraviti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, Božijih poslanik meži njima. Svi su htjeli da ugoste Božijih poslanika sallallahu alaihi ve sellem, vodejući njegovu devu i sprečući je svojim kućama. Ali ona je dalje nastavila ići, sve dok nije na jednom osamjenom mjestu legla i tu se počela graditi džamija Božijih poslanika Wa sallam, koja se idala s nalazi na isto mjestu. Ashabi su poželtovano radili na gradnji janije, a još im je više davalo potreka učešće Muhammeda sallallahu wa u gradni. Tako je janija postala centrom u kome su se okupljali ashabi drugovi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam pet puta dnevno, međusobno se pomažući savjetujuči,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 To je bila prilika da se povrati dio i metka oduzetog od mohađira. Oni koji su napustili svoje domove bili potlačeni i protvjedivani. Kada je vodja karavane saznao da su muslimani iz Medine krenuli prema njima želeći ih napasti, usmjerio se u pravcu more, daleko od puta prema metki, a u isto vrijeme poslao je glasnika u metku da pozove nevjernike da odbrane karavanu. Tada se iskupilo oko hiljadu ljudi, sa potpunom ratnom opremom za borbu protiv Muhammada sallallahu alaihi ve sellem i muslimana, želili su time da zapruu travi islamu i muslimanima. Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, vidjevši u kakvoj su se situaciji našli on i muslimani, savjetuje svoje ashaba u vezi suprostavljanja nevjerniškoj vojci. Tada oni iskazuju svoju veliku ljubav prema islamu i Muhammadu sallallahu alaihi ve sellem, i spremnost da žrtvuju čak i svoje živote u njihovoj odbrani makar i njihov broj bio tri puta manji od broja neprijatelja tu Allah zel nešanuhu pomaže muslimane i njihovu vojsku šaljuči im menake i pokazuje da islam pobjeđuje makar broj onih koji su uz njega bio mali Allah vas je pomogao i na bedru kada ste bili malodrojni takola alla kontakun. la to se bote allha da vi sebili zalavni. Il ta po li minna ela fi kum aidda kun bokonbitaati api minna mala i katimun. Kada si pire ka vjniima. Zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš u pomoć pošalje tri hiljade meleka? U ovoj velikoj i značajnoj biti ubijeno je 70 mušlika, a isto toliko zarobljeno. To je bilo njima veliko poniženje i porad, koji su ih davili u crno sa učinili da danima oklakuju svoje poginule. A što se cije muslimana, pali su kao se prnajeti, ne gali ti dati svoje živote za opstu dobrobit muslimana i da vjesnih života tak kon nema jokontanuti se dili la moraunndan Ahć zlaše. I nereti se za one koji su poginuli na Allahvo putu mrrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne znate. Vene je prolazilo dan za danom. A to ne oblaži nevězni smatrugu za njihojim najbližim, koji povinuš na bedru. Nemogla še zaboraviti rane, ni ti bolove, koji ih se u tom za da njih steškom danu. Tako odlučiše, da vredno karavane utroši opremu vojske, kakovi potpuno uništili musilmane na celu sa Muhammedom, sallallahu aleyhi wasallem. Nih preko trih videli, da se najbojom tadašnjom vojnom opremom, dođeše u podnoži, pa ni neuhuda, nedaleko nadini. Muhammed, sallallahu aleyhi wasallem, sa svojima sahadima izazi prema njima, te kada su bili blizu neprijatelja, oko 300 lise mjera odvajati od muslimana i vraća u Medinu. To je bila podla zavera da će od strane munafika oslavi vodnički dok ali to i ne pokoleba, već junaški smjelo klinuše prema neprijatelju, nijih svega oko 700. U tim časovima i Muhammed sallallahu alaihi wasallam izdaje neupodnja saopštenja, I naredbe vezane za borbu koja im prestoji. Između ostalog, postavio je 50 strilaca na jednom brežušku nedeleko od Uhuda, da bi čuvali muslimane od neprijateljskog napada sa leđa. I rekao im je da se ni nipošto ne pomjeraju sa toga njesta, čak i nakon završetka borbe. Sastaše se dvije vojske i počeje žestoka borba. Jak duh i moralna snaga muslimanske vojske... Uciniše sa Allahovom pomoći da neprijatelj pokloni i vadne se u bijeg ostavljajući za sobom naoružanje. To je oni jelo rado sa srpsta strelaca na obližnjem brežuljku koji su to jasno vidjeli i promatrali tako da zaboraviše naredbu svog vođe Muhameda sallallahu alejhi ve sellem inakut će svoja mjesta. To iskoristi vođa neprijateljski konjici pa dođemo s njima na telađa i napade ih odande odakle se nisu nadali muslimani koji su već bili poodmatli goneći neprijatelja kada ovo vidješe počeše se vraćati da pomognu svoju bratnju koja su ostala u pozabini time dobiše podstrek i neprijatelji koji su domalo prije bili gonjeni pa kljenu se u napad tako se prvobitna pobjeda muslimana pretvori u poraz a uzrok je to što se nisu poslušale riječi Muhammada sallallahu wasallam, da stremski odstanu na brdu jak i po svie završetka bitki palo je tada deset shahida među njima Hamza ibn Abdul-Muttalib, Ali ibn Muhammad sallallahu alejhi wa sallam od najhrabrých i najskuznijih glavnika zatim Mu'ab ibn Umayr radijallahu anhu koji je pozivao sa u Nike Medine u Islam je prihidri i je jedan od slavnih božjih poslanika sallallahu alejhi wa u Medini tako da nas tamo jedna kuća a da u njoj neko nije neko nije U tým veoma težkim ten usmada muzljimana iskadala se velika niho aposlutovanost u bolbi na Božiem putu i odani Muhammada sallallahu alaihi wa sallam a njegovu bistvu bioglamnici nepedelci vrsti. Uvde vidimo se znači kake posledice nosi nefokurno s nabranama ina na Božijih poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Poveda se pedvala u porad i pada sedam deset ali ovo je bila velika polka onima koji dolaze poslednjih za sve moe yu vladati po ono mesto i neodgredio i propisao Allah jalle sanohu a Muhammed sallallahu alejhi ve sallam vino do sario tenuta sporada spomenuje Allah jalle sanohu Kur'an rečna Allah je isme svoje obećanje kada ste neprijatelje voljom njegovom nemilekte ubijali Ali kada اذا klonuli duhom i الامر وعصيتم من se ما اراسم kada niste али када се склонули духом и у своме положају се почели Minkum, oddrumia, minkum Jedni od vas uželjeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet. Umāfa fa-kumānumhum on, da on da bi vas iskušao, učinio da izmaknete ispred Njeg i on vam je već oprostio.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 Tako da se sastaju pete godine po Hidri združenja neprijateljska plemena da konotno unište islam i muslimane. Kada su muslimani čuli za da pokret neprijateljske vojske koja broji oko deset hiljada ratnika koji idu ka Medini, počinju kopati duboki rov kojim onemogućavaju mogućavaju ulazak neprijatelja u Medinu. A to je bio jedini mogući ulaz u nju, gdje sa dvije strane okružuju dvije velike doline, koji je vojca ne može prijeći, zato što je kamenje u njima veoma ostro, a isto tako vrda koja okružuju u Medinu, onemogućavala su neprijatelja da prodrije u nju. Tako im nije bilo moguće ući u Medinu, osim putem na kome je iskopan rog, koga nikonja nisih ne može preskočiti. Zato su se ulogorili pred Medinom, čekajući pogodnu priliku za njapadu. Muklimanima je prijetila velika opasnost i od unutrašnjih neprijatelja, jevreja, koji su pronekjerili ugovor o uzajamnom pomaganju i odbranine dine. Ovo se desilo u veoma hlavnim danima i u nestašici hrame, tako da su ashabi stavjali po jedan kamen za pojas od velike gladi, a Muhammed sallallahu alaihi va sellem je stavio dva. Nije lako bilo kopati u tim teškim uslovima, A u sto bojati se od napada na prijatelja. Broj muslimana u odrani Medine dio je oko tri hiljade. Ali Allahova djelšanuhu pomoć nije iz ostala, šalje na nevjernišku vojsku ja kojim diže i obara čakore. A isto tako zadrčeva ih i zemotre, tako da prestrašeni bježe glavom bez obzira, ostavljajući muslimanima vojnu opremu i klijent. O tome kaže Allah djelšanuhu u Kur'anu, azimu šalmu. Jaa, na amanul kujana kavana alej ku izda a kuđuunsa asedna alej mirhauvajunu dalämtarauha o vjernnici. Citke se Allaho je vlaggodati premavama, kada su dova došle vojske pao mi vjetar proti ni posvali i vojske koje vinicice vijeli. وكان الله بما تعملون بصيرا الله دبرو فيدي شرابي إذ زاؤكم من فوتكم ومن أستل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا Kada su vam došle i odozgo i od ozdo, i kada su oči vaše bile uprte jedino u neprijetelja, duša došla do gesljana i kada se o Allahu sve što pomišali. Kada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne može biti više uznemireni. Jevreji koji su iznevjerili ugovor Bili su protirani iz Medine, tako da u nju, a i u Meku, od sada pa do danas, ne može ući niko osim muslimana. Ovi svirli primjeri požrtovanja shaba i njihovog odricanja ukazuju nam na njihovu zarku ljubav prema islamu i njegovom širenju, tako da zavlada svijetom istina i pravda. Islam je uspjero naišao na prihvatanje ljudi tako da su u skupinama primali islam. Medina portal centra neurologina. Muhamed sallallahu alejhi ve sellem je dašao devetnaestna popisa vjeri, koji su se oni putpuno podržavali. To je bio uzrok da se ljudi tamo proslidili od istoka za za do zapada za nepunih 25 i 5 godina. Pekraj, ovo se čuje od sallallahu alejhi ve sellem, uzvisni Allah dželle celahu, objavljuje se šerijet. Ali Jaoma man tola kondina ko man to ale i kojamate waraavi tu lakonlamamadina. Danas sam vam vaš vjeru usavršio i blagodat svoju prema u postpunijo i zadovojan sam da vam Islam bude vjera. Va ta ku yoman turja'un fihi ila Allahin thumma tuwaffa kullu nafsin ma katabun I bojte se dana kad se se svi Allahu vrati zatim ce svakome ono što zasluži splatiti i nikome nepravda neće biti učinjena tota ku objavije poglavlje koje negovještava rastanak Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa ovim bićem. Iva ja, a Nasrullahi Kada dođe Allahova pomoć i pobjeda. Wa ra'aytan na sa jeđun huluna fi dinillahi afwaja. I vidiš ljude kako ulaze u Allahu vjeru u skupinama. Ta zabih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawada Ti veličaj gospodara svoga hvalite ga i moli ga za oprost on je uvijek pokajanje primao U posljednje godine pošiljili prateljo je posljednji božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na ahiret nakon što je u potpunosti dostavio Allahovu poruku ljudima savjetujući svoj umet sljedbenike, čak i u posljednim trenutcima svoga života. Nije ostavio nijedno dobro, a da im ne ukaže na njega, a niti i jedno zlo, a da ih ne upozovi i zabrani ga. Time je završena njegova poslanička misija na ovom svijetu i upotpunjena gira vini islamu, koju su propovjedali poslanici i prije njega. Ispravljeno je u islamu ono što je u drugim djerama iskrivljeno kroz stojeća, tako da islam ostaje čist, sačuvan i nepromijenjen do sudnijeg dana. Mi smo doista objavili opomenu i mi ćemo zaista da čuvamo. Na městu, kde je preselil Mohamed s.a.v. svůjí ukopaní. U sobě svoje dění a již se radí Allahovu anha, koja se nalazla v predměnůvé džámii. U z něka jsou i dvojice prvých halífa, Ebu Bekr i Omer, radí Allahovu anhumá. Česk i danes, kde se poslečuje veliká džámi a božího poslaníka s.a.v. dolazí se do prostoru a v pojelé jsou oni ukopáni a nazývá jim se islanský pozdrav, salám. Značíme još na polminutí, Da se nedalek odjami, nazi i medin sugrub i baqidja, de ukupar na srzu de Mubarek Tila, Ashaba Bože Kossamika, sallallahu alayhi wa sallam. Tu je telo Osmat ibn Asbana, Kashi khalife, datim kheri Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nego ulu Hassan, Amija, Abbas, i drugi shumami nego i se muslimani ko pari odvele na sallallahu alayhi wa sallam, dodanat. Dakle, je od 14 vjekova, jer Medina nema drugog roblja osim ovog. Danas nulje dolazi posjeti činžani bože i poslanika. Ono me kukvanja jedan namaz, vrednije je od 1000 namaza na drugom mjestu. Posjetujuće čahidi, koji su pali na uhodu njih 70. Isto tako, mnogima se žele ispuniti na nalicu mjesta pristruju času istoriji, koji je svima polkam. Mnogi hadisi, إذراك بجيك بسلانيك محمد صلى الله عليه وسلم وكذلوا نواجلات مدينة لدينا بريدنا سي فدفو سيشامو نكي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت عائشة رضي الله عنها ذا بجيك صلى الله عليه وسلم رك اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مسكة أو أشد أجلسني الله أجلسنا مدينة دراجة كما أنت أجلسنا مدينة دراجة يجب أن يكون عن أنسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرنسي في أنس رضي الله عنه دعي ركاو ركاو يبوشي فرسلاني صلى الله عليه وسلم اللهم جعل بالمدينة فيما جعلت بمكه من البركه اذريتني الله هداري مديني دوستي повесне благодати него сети подарио меки عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت سيد عبد الله بن زيد رضي الله عنه ليفوزيتانيك صلى الله عليه وسلم ركع ان ابراهيم حرن مكه واني حرنت المدينه قلت ابراهيم عليه السلام proglatio Mekka sbeto a ya tam sbeto proglatio عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسئ ابو هريره رضي الله عنه ركوه رك بضي poslanihi sallallahu alaihi wa sallam اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه دوئت إبراهيم السلام تبورب إبريت الإبوثانيك إنتي موليو دمكك ألا تمولي دمدينو تفسدين أولي السكين وقال <تصفيق> أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أبو هريرة رضي الله عنه دائركة وبجه بساني صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال لا عواذ ما اومدينه سو ملائكي који је чувају у њуне улази رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمسيته ات الله عنه ذكره ذكروا је Божиј послани الله عليه وسلم ليس من بلد الا سيطاه الدجال إلا نك والمدينه اجالته دوثي يضريتي وسامياهس اسي ليس من نقب من انقابها الا عليه ملائكه صافين يحرسونها فكم اولذت ملائكه صفو بما عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصيحه ابو بكر رضي الله عنه ذكر قال ذكر ابو الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعه ابواب على كل داب من ملكان الذين مدين الصراخ الدجال كذلك هي انما هي 7 ulaza على صاكم مدين ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في سعد بن الله عنه قالته رايته يا بو سفانك الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها وبدي امغوزتي ده امري المديني لكن امري ونيو توي لكن استاني ونيو في داس مرتي ياليا طبيبي ذاغورنيك سفاحاهيا انمه عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال. فنسيت او عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني قتالاً في سبيلك وجعل الموت في بلد رسولك. وزني الله ودارني داسبورين на твое плуто إجايمي دا أمريم أغراض تفوغا بسانيكا الله عليه وسلم وفي حديث أخرجه مسلم وفي حديث أخرجه مسلم لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء أحد أحد أهل المدينة الله نعمتك حتى يمكني غسى استوفي و봤ري او ستسوفي اولو وعن عباده ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ابن تامكه الله عنه الذي بطاني الله عليه وسلم رك الله اللهم لنا ولنا اهل المدينه وأخافَهم تأخب ذلشني الله فأت نبرج الثث مدين زلم بل أبلج وعهِ العة الله والملائكة والن أجمععين نجم الله وبرف م ود لا يقبل الله منه صرفًا ولاعدلة الله قدنا كنطيمه مفروضه ولا نافله انه تودبره وراضي وعن ابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال فنتيت <تصفيق> انا رضي الله عنه ذاك بجن فستاني وكصلى الله عليه وسلم وكذا بداه فقال هذا جبل يحبنا ونحبه وهو بردو الناس بولي اعلمي نجا بولي ما اللهم إن إبراهيم حرم نككة وإني أحرم ما بين لابتيها وزيسني الله إبراهيم يوشني ومكو سويتم آيات شنين سويتم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفسي أبو سيدة الهدرية رضي الله عنه دارك ركو ركو يا بجي بسعني صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ما إذا سنفوت أثم ثلاث مسجدا وضع الموء ويسأل مديني مسجد الحرام بمكة في مسجد الاقصى في القدس وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رمتيت ابو هريره الله عنه لا بجي فلسطين صلى الله عليه وسلم ركعت صلاه في مسجدي هذا افضل من 1000 صلاه فيما سواه من المساجد نماذ ابو المؤمن <سؤال> مسيدو يجري من 1000 نمازا بдругим دعيام ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رناس يض ابن الله عنهما يضيط عنك صلى الله عليه وسلم ركع ما بين بيتي ومنبري زوضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي Mjesto između znači moje kuće i Minbara, jeste jedna od ženeckih bašća, a moj mimber je na havdu.